Ось покладуть осоружну тещу, підключать її дротиком до розетки і дарма, що паралізована. Заговорить. Але тоді, тоді риклина скринька із золотим ключиком відімкнеться. Для кого? Ну, звичайно ж, для когось із них. Оцих, котрих і так обсипано ще дротами. Для Миколи Трохимовича, наприклад. А хіба він заслужив? Уже вкотре перед Максовими очима з'являлися золоті зайчики, які підстрибували й миготіли не наче бенгальські вогні. Ці дивні істоти ніяк не хотіли слухатися. Їх неможливо було увібгати до схованки здорового глузду. Зібрати свої думки в єдине ціле – також було важко, бо в голові весь час надоїдливо шаруділо одне й те ж запитання. Де розгадка? Чому старі профури все ще тримають це в таємниці? Перш ніж перекопувати подвір'я, Максим пішов до клавиної кімнати. Вирішив зробити ще одну спробу розколоти ненависну тещу на зізнання. Клавдія Гром'як виглядала, як завжди, заглибленою в себе, однак його появу помітила і глухо запитала «Чого тобі?» «Винограду», несподівано для самого себе, уколов її Макс. Те ще, однак, не відреагувала. Тільки мовчки сопіла на своєму химерному ложі. А може й не чула нічого, поринувши в свої вічні роздуми, Оце піду і перекопаю подвір'я. З показною веселістю в голосі заявив зять. Дивись ще одного черепка людського знайду. А? Клавдія Миронівна. Немічна дивилася кудись під стелю. Уперто мовчала. А може підкажете, де копати, щоб я дарма часу не гаю? А тобі не завадить трохи пупа напнути. тон йому відповіла стара. Як там його прізвище було того Войцеха? – невгавав Макс. – Юстисяк, – надиво спокійно відповіла паралізована. – Войцех мав такого довгого носа, як у тебе. Одного разу струмив його куди не треба і? – І що? – І з тобою те саме станеться. – Ой, не лякайте вже, наляканий! – було чути, як голосно дихає теща. Очевидно, вона таки хвилювалася, хоча намагалася й не показувати цього. «Навіщо тобі це, Максиме?» – запитала за мить приглушено. «Хочу знайти скриньку», – з несподіваною відвертістю відповів їй. «Он ну воно що? А якщо то не скринька, а петелька на шию?» «Ну, знайдемо, то й подивимося, що воно таке». Здавалося, думки співрозмовників співіснували незалежно від людей у кімнаті, котрі затіяли цю неприємну розмову. Обоє нібито все розуміли, і водночас нічого не могли зрозуміти. Тому й говорили натяками. «Вони вже розколупали все про Гюнтера і Войцеха, якісь родичі шукають того німця, так що...» «Готуйтеся, скоро вас заберуть. Із почастями!» «А про скриньку хто їм розповів?» «Ти?» – несподівано запитала стара, буквально зрізавши Макса цим запитанням. «Я?» «Дурень!» Максим не міг зрозуміти, навіщо у своїй відвертості зайшов так далеко. «Навіщо було говорити?» А ви спробуйте не говорити з ними. Спробуйте!» Раптом зірвався на крик Максим. «Чекайте! Хайно вони вас візьмуть до себе! Хайно почнуть питатися! Ви не те, що заговорите, ви на ноги зірветеся і побіжите, аби подалі!» Макс думав, що реакція старої все-таки буде іншою. Що вона злякається або принаймні буде тривожитися, почне думати про небезпеку, яка над нею нависла. Натомість Клавдія Огромяк голосно засміялась. Її грудний басовитий сміх раптом гримнув на всю кімнату. Ха-ха-ха-ха. Ну, нарешті. Що нарешті? Нарешті «Бог послав по мене!» Чолов'яга поглянув на стару із неприхованою зневагою, крізь яку проблиснула навіть дрібка жалю. «А стара вже дійшла до ручки», – подумав Макс. «І по тебе послав!» – несподівано заявила Клавдія Маронівна із ноткою веселощів у голосі. «А це ж чому по мене?» «По тебе, Максе. Ти ж підписав собі смертний вирок. Ну, як можна було з ними говорити про скриньку? Я думала, що ти все-таки.